Films kommt Vrtoklava Odaia o kulturi filma Kleitenstein What playthink can you offer me today? An obscure body in the SK system, Your Majesty. The inhabitants refer to it as the planet Earth. How peaceful it looks <laughs> <laughs> Most effective, your Majesty. Will you destroy this uh, Earth? Later. I like to play with things while for annihilation. <laughs> Ja, po tej uvodni, uvrturi vas pozdravljam v odaji Filmsko vrtoglavo, v namenjeni filmu, filmski kulturi oziroma filmski umetnosti. Um, poslušali bomo te komodaje, glasbo iz filma Flash, Gordon in že prvi komad in sicer Flash Steam od Queenov je prav iz tega filma. Um, glasbo za ta film pa je bila posneta leta 1980. No, še več o glasbi, ki jo bomo poslušali tekom današnje oddaje v naslednji rubriki ozvočeno. Sicer pa bomo danes še recenzirali film Book of Eli. Um, spoznali armenski film in enega izmed bolj poznanih armenskih režiserjev. Ter vas tam proti koncu oddaje še povabili na, na zanimive filmske dogodke in prireditve v Mariboru In širše. Tako vabljeni, da ostanete v naši družbi, in nadaljujemo pa z, kot že rečeno, Queen in the Space Capsule. Ozvočeno. Ozvočeno. Ozvočeno. Ozvočeno. Flash Gordon je prepoznaven stripovski junak, ki ima za seboj bogato popkulturno preteklost. Pomemben del te preteklosti je nedbomno tudi istoimenski film iz leta 1980, ki še vedno veljaza zanimivejšo, če ne tudi že za kar najuspešnejšo adaptacijo omenjenega stripa na filmska platna. In to vrstnih poskusov nikakor ni bilo malo. Avtor stripovskega junaka, ki se je svetu prvič predstavil že davnega leta 1934, je Alex Raymond. Flash Gordon je pomenil začetek obdobja superherojev, ki so kmalu malu zavedno zaznamovali stripe svojimi dogodilščinami. Popularnost stripovskega junaka se je hitro iz listov papirja preselila tudi v druge medije. Nastali so številni večerni filmi, televizijske in animirane serije, Rekreaciji pa zgleda še zdalečni konec, saj se skoraj vsako leto pojavi kaj novega. Flash Gordon je glavni lik eksotičnih in razborljivih postolovskih zgodb, ki se večinoma odvijajo na planetu Mongo, kateremu kraljuje zloben mogočneš ming. Klasične šundovske postolovščine pogumnega mišičastega junaka z zemlje so kljub vsej predvidljivosti, klišeje in poenostavljenosti ustvarile čar, s katerim še danes zbuja navdučene ljubiteljev, znanstvene fantastike kot tudi ostali. Flash Gordon iz leta 1980 je pod producensko taktirko legendarnega Dina De Laurentisa režirom Mike Hodges in se ponašal vsaj z enim presežkom, ki je zanimil tudi za glasbeno rubriko Naše oddaje. Glasbo za film so namreč pripravili v superpopularni skupini Queen. V času nastajanja filma to vrstna praksa, da bi filme uglazbili znani popularni glasbeniki ali skupine še ni bila posebej uveljavljena. Queeni so si delo na glasbenem ozadju delili s orkestralnim skorom skladatelja Howard Blakea. Album glasbe iz filma je prežet prepoznavno Queen estetiko, ki so jo v skupini nadgradili s futurističnim zvokom Synthesizerja, ki je od takrat naprej postal stalni spremljevalec skupine. Večino glasbe je instrumentalne z izjemo naslavnega komada in verjetno najbolj prepoznavnega, ki je bil tudi precej popularni singl. V preostalih komadih lahko ob glasbeni podlagi slišimo tudi nekaj dialogov in drugih zvočnih efektov iz filma, kar daje glasbi iz filma zvočno dimenzijo, ki poslušalcu močno približa vzdušje samega filma. No, želimo vam prijetno, čeprav danes morda nekoliko drugačno zvočno izkušnjo. Flash Gordon. Quarterback, New York Jets. Dale Arden, Your Highness. Pathetic earthlings. Hurling your bodies out into the void. Let us see. This isn't happening, Dale. We're not here. It's just a bad dream. Oh, I agree completely. Why, we'll will wake up any minute and have a laugh. Tears leaking from her eyes. Oh. It's what they call tears. It's a sign of their weakness. Ja če našo udajo poslušate redno, potem veste, da smo se prejšnji teden v udaji filmsko vrtoglavo pogovarjali z programskim direktorjem festivala dokumentarnega filma Simonom Popkom in prejšnjo sredo se je tudi zgodil začetek festivala dokumentarnega filma. No danes teden kasneje pa lahko govorimo o koncu festivala dokumentarnega filma. Torej festival, ki se je odvijal v Kosovilovi dvorani Cankarevega doma in Ljubljanskem kinodvoru, dvoru, se z današnjim dnem končuje. No, mi smo si pogledali v sklopu festivala en film. Šlo je za film Ubite nogometnega sodnika, ki nekaj najboljših nogometnih sodnikov spremlja med svetovnim prvenstvom, med evropskim prvenstvom v Švici in Avstriji leta 2008. Film ljudi dober v za kulise in pritiske, s katerimi se najboljši sodniki soočajo na največjih tekmovanjih, ko so emocije in strasti res na višku in tako lahko v filmu zasledimo tudi um, originalne posnetke, zvočne posnetke sodniških pogovorov med srečani, um, kamere pa so sodnikom, sledile tudi uslečilnice po srečanjih, kakor tudi med samimi polčasi, terih jih opazovale tudi pri pripravi na srečanja, torej pred tekmo, tako lahko vidimo tudi sodnike, ki pred tekmo vadijo, kako bodo potem na sami tekmi bi hteli zastaviti se. Sicer pa ne moremo mimo tega, da poleg vse kakovosti in zanimivosti, ki jo dokumentarec nudi, da vseeno gre za nekakšen projekt FIFE, ki so v zadnjih letih na eni strani ukvarja z sodniškimi aferami o indicjih, o namigih in tudi o dokazih o podkupovanju nogometnih sodnikov, ki so v zadnjem času privrele na dan. Na drugi strani pa z večnimi dvomi o tem ali v nogomet v sodniške sfere, recimo temu uvesti najsodobnejšo tehnologijo, ki bi na nek način potem razbremenila ljudi, sodnike pri um, odločanju o najpomembnejših odločitvah, ki se dogajajo um, na samem nogometnem igrišču. Torej, konkretno gre za vprašanje, ali uvesti kamere ki jih bodo lahko sodniki potem v primeru nekaterih dvomov uporabili, prekinili igro in si jih pogledali. Torej, FIFA je trenutno v zelo nehvaležni situaciji in um, pri filmu pogrešamo ravno, ravno ta aspekt, torej, ki bi se mogoče malo bolj kritično dotaknil um, vseh teh zadnjih razprtij. Saj na koncu film nekako izveni kot Promocija sodnikov, sodniške organizacije in ne nazadnje tudi same kravne organizacije, torej V Sicer pa, če gre soditi po številu obiskovalcev, to je doseglo namreč skoraj 3000 obiskovalcev, natančen podatek znaša 2950. Potem lahko sklepamo, da je festival uspel. In seveda, znova se poraja vprašanje, ne? zakaj v Ljubljani festival dokumentarnega filma lahko uspe na tak način, da je odmeven, um, da ima, recimo temu, polne ali pa skoraj polne dvorane v Mariboru pa je spet to toliko teže. Ok, ampak to je vprašanje um, in odgovore na to bomo iskali v kakšni drugi odaji. Um, sicer imam pred sabo list papirja, na katerem že lahko preberem um, zmagovalce in bi to tudi storil, um, vendar za debelim tiskom me um, organizatorji festivala dokumentarnega filma spominjajo na embargo, ki velja do 20 ure in 30 minut, torej mediji še ne smemo izdati um, informacij o zmagovalnem filmu oziroma zmagovalnih filmih 12. festivala. Um, tako da vabim, da si, če vas uh, resnično zanima, kateri filmi so dobili to nekakšno podporo in odobravanje strokovne žirije, uh, da po 20 uri in 30 minut obiščete spletno stran festivala www.fdf.si ali pa pač spremljate um, dnevno informativne oddaje, ki bodo tudi obveščale o zmagovalnem filmu. Sedaj pa nadaljujemo s skvini. Obdukcija filma Knjiga odrešitve Bukov Ilaj V svetu, ki ga je opustošila apokalipsa, se samotni bojevnik Ilaj poda na pot odrešitve človeštva. Sabo nosi knjigo znan, s katero lahko znova zgradi civilizacijo, to da njegova pot je posejana z številnimi ovirami. Na vsakem koraku ga pričaka nezaupanje ljudi in krvoločni ropari, simbol moči, ki ga nosi, pa zamika tudi tirana manjšega mesta. Da bi se dokopal do knjige, nad Ilaja pošlje vse svoje sile, a ne računa na njegovo odločnost in mojstersko znanje vihtenja orožja. Zvezdniški vstop je izraz, ki hollywoodskim scenaristom na žene strah kosti. To je namreč prizor, ki v film upelje navlik, ki pa ga igra kakšna filmska zvezda. Ker so slednje zaljubljene vase pri mnogih filmih zahtevajo, da je njihov prvi prizor dramatično silovit in vizualno tako učinkovit, da občinstvo kar vzdihne. Ah, oh, kakšni frajer je ta in ta igralec. Seveda je lahko v filmu le en takšen prizor. Torej ta njihov, kaj ti zvezde tekmecev ne prenesejo. Scenaristi si zato pogosto pulijo lase. Primer takšnega prizora je recimo Šetner je v prvi prizor v zveznih stezah 2 iz leta 1982 ali pa aktualni boj za kri z Williamom Defoe v glavni vlogi. Edini režiserski problem filma Knjiga od rešitve je namreč ravno ta prizor, ki sta ga režiserja raztegnila Na kar 45 minut, čeprav je že po prvih dveh minutah jasno, da je Denzel Washington hud motherfucker. Če to odmislimo, je njena režija prvovrstna in odlična. Posledice apokalipse še nikoli niso bile tako dobro prikazane, škoda le da film pade na nos zaradi zgodbe. Čeprav se dogaja v prihodnosti, gre v resnici za navaden western, kar pa avtori na srečo niti ne skrivajo. Eden od zlikovcev si tako recimo ves čas filma Žviška glasbo iz Vestrnov Sergio Leone. A nič zato, težava filma leži nekje druge. Predmet poželenja, za katerim se pehajo vsi glavni junaki in anti-junaki, je namreč Biblija. V prikazani post-apokalipsi bi bila takšna knjiga brez vrednosti, saj nove generacije ne bodo več niti, kaj je televizija. kljub temu se vsi pehajo za njo in jo imajo za edini steber, Mora biti ne ponovne izgradnje civilizacije. No, takšna premisa bo kliknila le gledalci, ki so tako goreči katoliški verniki, da hodijo že po robu fundamentalizma. Za vse ostale pa bo film v tem trenutku izgubil vso dostojnost. A tudi, če bi avtori to premiso do konca filma podajali na razmeroma neutralen način, pa konec vse uniči. Ta je namreč tako neverjeten in nelogičen in nerazumljiv, da je pravzaprav osopljivo, kako bi lahko van kdorkoli verjel. Kdo ve, morda pa je v tem bistvo vere. Da verjameš tudi takratko vsa logika, smisel in razum izginejo. Film Knjiga odrešitve zato od gledalca zahteva ravno to, da slepo veruje v katoliškega boga. Le takšnim gledalcem bo film dogajal in najbrž bo zato postal dokaj priljubljen med katoliško mladino. Če je pa vaš svetovni nazor le malce drugačen v filmu, ne boste mogli začutiti končne katarze oziroma boleta izvenila v prazno. No, tako je zapisal Matej Frece. Torej, režiser tedna bomo za voljo prihajajočega dogodka in sicer eh, nekakšnega festivala armenskega filma, ki bo od 8. do 18. aprila potekal v Kosoveljevi dvorani, eh, posvetili armenskemu režiserju Sergeju Paradžanovu. Zgodovino armenske kinematografije vsaj zahodna od Kaukaza bolj ali manj vedno povezujemo z enim samim imenom, Sergejem Paradžanovom rojenim kot Sarkisom Paradžanovom leta 1924, velikim ikonoklastom sovjetske kinematografije, ki je v drugi polovici 20. stoletja preživel vse te gobe komunizma in umrl na predvečer razpada imperija leta 1990. Paradžanov je bil preganjan zaprt v Gulagu, obtožen vsega mogočega predvsem homoseksualnosti, nelegalnega trgovanja z ikonami in ukrajinskega nacionalizma ter tudi kulturnega separatizma. Svojih filmov tako recimo nikoli ni dovolil sinhronizirati v ruščino. Ugovarjal je tudi uradni estetiki te danje kinematografije. Predvsem pa kaže, da je bil v skozi brez pravega doma in stalne identifikacijske točke s kulturo, iz katere je izhajal. Parađanov je tako svojevrsten fenomen sovjetskega filma. Vsem je šel pomaljem na živce, a vsi si ga nekako lastijo, sploh po smrti, ko je njegov sloves umetnika in popolnoma edinstvenega cineasta segel v Višave. Uradno je tako armenec, sin armenskih staršev, a rojen v Tbilisiju, zato ga imajo za svojega tudi gruzici. Šolal se je v Moskvi, profesionalno kalil v Ukrajini tudi pod Dolženkom, tam je posnel svoje zgodne filme. Med te uvrščamo tiste posnete do leta 1964, ki se jim je skoraj v celoti, kasneje, odrekel. V materinem jeziku je od celo večercev posnel le en film, gre za mojstrovino Sajat Nova iz leta 1968. Po vrnitvi iz ukrajinskega gulaga, kjer je sredi 70-ih let preživel skoraj 5 let, pa se je ustalil v Gruziji, kjer je v času glasnosti Gorbačova. Posnel svoja zadnja celovečerna filma. No in prav zaradi nenehnega gibanja med republikami ob Kaukazu presenečeta enotnost in bistvenost njegovega nacionalno razpršenega in kulturno različnega oposa. Parađanov od začetka 60-ih let naprej ni imel konsistentnega sloga, dač ga je spremenjal in prilagajal v vsakemu filmu posebej. Teživ je od liričnega k primitivnemu in od statičnega k dinamičnemu, od fragmentirane naracije k abstraktni, vselej pa z izrazito zavestjo do lokalne kulture, mitov, jezika in pokrajine. Filme je snemal v ukrajinskem, armenskem in gruzinskem, tudi ruskem, celo v azerbežanskem in perzijskem jeziku. Vsem tem različnim delom pa je bilo skupno temeljito zanimanje za folkloro, ples, glasbo in poganske rituale prostorov, v katerih je ustvarjal. Zato lahko para Đanova razglasimo za nadnacionalnega oziroma regionalnega umetnika enega redkih inovativnih ustvarjavcev, ki so se znali prilagajati aktualnim razmeram. V okviru. Dogodka, ki bo posvečen armenskemu filmu in se bo, kot že rečeno, odvijo v Kosovilvi dvorani, si bo mogoče ogledati štiri parađanove filme. Četrtek, 8. aprila, ob 20. uri, granatna barva iz leta 1968. Nedeljo, 11. četrtega, ob 20. in 30, sence pozabljenih prednikov, 1964 iz leta 1988, torej iz tega poznejšega paradžanovega obdobja, je film Ašik Kerib, ki bo predvajan soboto 17.4. ob 20.30 minut in še zadnji dan festivala, zadnji dogodek festivala, prvi ljubimec iz leta 1959. Torej vabljeni v Kosovelovo dvorano na filme Sergeja Paradžanova in ostalih armenskih avtorjev. merciless ruler of the universe take this earthling dale arden to be your empress of the hour of the hour yes do you promise to use her as you will certainly not to blast her into space But until such time as you grow weary huh? i do i do not me, your majesty, with this ring, I the U.S. till I can get my satisfaction. Hrši mi, a ja, to V Kinoštanci vas tudi tokrat vabimo. In tako tudi tokrat v nedeljo ob 19 uri v dvorani Gustav v sklopu Pekina film No Man's Land. Nikogrošna zemlja iz leta 2001. zgodba filma govori o dveh junakih, Vosancu Čiku in Srboninu, ki leta 1993 med vojno v Bosni obtičita na vzemlju med dvema sovražnjima stranema na nikogaršni zemlji. Vojaka skušata na različne načine poiskati pot iznenavadne zadrege, pogumni narednik Združenih narodov ima pri tem kljub ukazu, naj ne posreduje, priskoči na pomoč, nastala situacija pa v prisotnosti novinarjev postane mednarodni incident. No, Men's Land je tako zgodba o preprostih ljudeh, porinjenih u vrtinec nacionalnih sovraštev in političnih iger. Je pripoved o človeku v nečloveških situacijah, v katere ga lahko pahne le človek, in film se ne ukvarja s tem, kdo je vojno začel, temveč govori o nesmiselnosti vojne in predstavlja veliko metaforo Bosne in Hercegovine. Film, ki je prejel veliko mednarodnih nagrad, med drugim tudi Oskarja za najboljši tujezični tuje film, bo torej ob 19. uri v dvorani Gustav to nedeljo, um, primerno podprt z dodatno vsebino, tako da vabljni v pekarno. Sicerpa si lahko na današnji dan. V koloseju še zadnjič ogledate dramo Vsi so v redu, Everybody's fine, ki govori o Frank Good med drugim eh, igraga Robert De Niro, ki je hotel popolne praznike, dobil pa družino. Film govori o tem, kako vdovec Frank ugotovi, da se po ženini smrti čustveno oddalil od otrok, zato jih želi presenetiti in obiskati. Najprej se odpravi v New York, to da slikar David je na potovanju. Hčerka Amy je vedno prezaposlena podjetnica, glasbenik Robert, pa pred očetom skriva resnico o svoji karieri. Naslednja postaja Las Vegas pri hčerki Rousey, ki prav tako ni povsem odkrita z očetom in Frank se tako po številnih razočaranih želi vrniti domov, v da pa poskrbi za preobrat in odtujeni družini ponudi novo priložnost. Danes torej ta film vsi so v redu še zadnjič o Koloseju, tako da, če vas je to zdaj nekako pritegnilo, vabljeni tudi tja, sicer pa jutri 1. aprila ne ni šala, na Kolosejeva velika platna prihaja animirana pustolovščina se boste lahko naučili, kako izuriti svojega zmaja v 2 in 3D verziji. Uh, originalna slav se glasi How to Train Your Dragon. No in za konec še enkrat omenimo uh, to, kar se bo od 8. do 18. aprila dogajalo v Ljubljani, v kosovilovi dvorani. Armenski film Nekoč in danes doma in v izseljenstvu uh, prej smo predstavili že režiserja Sergeja Paradžanova in omenili eh, njegove filme, ki bodo v sklopu tega dogodka prikazani. No Zdaj pa naj to priložnost, da omenim in napovem še ostale filmske dogodke, ki se bodo zgodili v okviru tega armensko barvanega tedna. Eh, petek 9.4. ob 20.30 minut Nov film, Meja iz leta 2009, Haro Juna Hočeturjana, v soboto 10.4.2030, potovanje v Armenijo, 2006, Robert Gwardi četrtek 15.4. ob 20.30 minut Koledar, leta 1993, posnet, režiser tudi dobro znani Atom Egojan, to pa je poleg še štirih filmov Sergeja Paradžanova tudi to, kar se ima zgoditi v okviru tega dogodka, posvečenega armenskemu filmu. Ok, bodi dovolj vabil, upam, da ste našli nekaj za sebe, če vas film zanima vse, kakor ste. Um, na nas pa je samo še, da se predstavimo oziroma bom v imenu vseh, ki pripravljamo oddajo filmsko vrtoglavo, storil kar sam. Matej Frece je znova prispeval recenzijo, Robert Petrovič, rubriko ozvočeno. Almira Čatovič, preostale vsebine urednikovanje vodaje. Jure Ogoštiner je poskrbel, da tehnično vse štima, Oddajo sem moderiral. Jaz, Rene, se slišimo naslednji teden ob 17. uri na frekvenci 95,9. Adio! <totipraveni> The that's all folks